Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 9. Idag pratar vi bland annat om Maria Kallas kontrollbehov och att inte skrämmas utifrån texterna för söndagen före domsöndagen. Och nu börjar vi. Hej alla. Välkomna till Tolkning pågår-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 Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Och Idag är det jag, Ida Vreeland, som sitter här och tolkar tillsammans med Ingemaj Hörnberg. Jag tänkte att du bara kort kunde presentera dig själv. Vem är du? Jag är tv-producent och har i många år jobbat med ett barnprogram i tv tillsammans med en liten kompis som heter Skurt. Eh, och nu har han börjat ta det lite lugnare så, han är inte med i tv längre men jag fortsätter att göra tv-program, underhållning och, och dokumentärer och så. Och sedan så sjunger jag lite grann, jag, jag har en bakgrund i frikyrkan och eh, sjöng mycket på 70-talet, det är ju väldigt länge sedan. Eh, och sedan så höll jag upp i många år då när jag höll på med skurt, men nu har jag börjat funga igen. Så en mångsysslare kan man ja, säga Ja, kanske. <laughs> och idag utgår vårt samtal Från Lukas evangeliet Kapitel 12 och verserna 35-40 Och här kommer texten Jesus sa Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande Var som tjänare som väntar på att deras herre Ska komma hem från ett bröllop Så att de genast kan upp. När han kommer och bultar på porten Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords Och själv gå och passa upp dem Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare Saliga är de tjänare när han finner dem beredda Ni förstår väl att de husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset? Var beredda också ni. till när ni minst väntar det. Då kommer människosånen. Mm. Mm. Det är en ganska tung text. Ja, Lite svårorienterad. Ja. Jag kan bara börja innan du får ta, ta vid här. Att anledningen till att jag valde att kontakta just dig- är att vi har en bakgrund i samma frikyrka- och båda två har matats av de här texterna i olika tider men ändå samma att man använder de här texterna som är nu under söndag före domsöndagen och domsöndan nästan lite för att skrämmas, mm. eller hur? Mm. Var vaksamma, håll er vakna för tänk när mm. människosonen kommer och ni inte är beredda. Nej. Så vad känner du när du... Den här ja det är precis som du säger att det, det växte man ju upp med och min pappa var ju pastor också eh, så att eh, jag hörde ju det här väldigt ofta eh, och det var som att det var viktigt för honom och, och hans eh, eh, ja, de andra pastorerna som han kände och som, som man också fick lyssna till då i kyrkan att de verkligen påminde om detta ofta för man skulle inte vara säker utan precis när som helst så kunde Jesus komma. Och det var inte säkert att man, det kanske kunde vara på natten. Och, och liksom ja, i de mest oväntade situationer så man skulle minst anpassa sig så att man var redo. Det var ju någonting som gjorde att jag blev så rädd. Mm. Jag hade väldigt mycket rädsla i mig under min uppväxt. Och jag kommer ihåg en gång, eh, jag var i tioårsåldern. Och eh, vi bodde, eftersom pappa var pastor, så bodde vi eh, i kapellet på andra våningen. Och mamma var hemma. Och eh, pappa brukade också vara hemma när han inte var ute på eh, hembesök och så. Eh, och min bror gick i skola i stan, men jag bo jag, vi bodde på landet. Så kom jag hem på eftermiddagen och eh, ingen var hemma. Mm. Dörren var öppen. Och jag sprang in och jag ropade Mamma, nej Och pappa, nej mm. Och på en gång så fick jag för mig Nu har Jesus kommit och jag fick inte följa med mm. Och den känslan alltså jag, Den känner jag fortfarande När jag pratar om detta mm. Men så var det så att En bit ifrån oss så bodde det en tant Som hette tant Ebba Hon var också med i församlingen mm. Och jag tyckte jättemycket om henne Och hon var inte Alltså hon var lite mer världslig kan man säga hon, hon var gift med, med farbror John och han var inte med i församlingen så att hon var hon, hon var liksom någon som jag tyckte var mer normal nu ska jag inte säga att jag inte tyckte de andra var normala det, det är inte så, det var så fina människor också såklart och pappa och, jag älskade ju pappa men han, han var väl präglad på något sätt av den här undervisningen och kände att det var viktigt att att det var den som gällde och mm. att han skulle predika om den. Men jag sprang ner. Vi, vi, kapellet låg på en höjd. Och det var en backe ner. Och jag, jag, jag, jag nästan flög ner för backen. Jag tänkte, jag måste kolla om tant Ebba är hemma. Mm. Uh, är inte hon hemma heller? Då har ju Jesus kommit och jag fick inte följa med. Mm. Och jag, jag glömmer aldrig när hon öppnade dörren. Och, och så berättade jag då vad det var. För jag var ju alldeles uppriven. Men lilla barn, så hon, inte ska du behöva känna så här. Kom in nu, sa hon, så lyssnar vi lite på Maria Kallas. Hon hade en sån här gramofon. En radio med, med en skivspelare under locket på något sätt. Va? Och det var ju på den tiden det var stenkakor. Det är ju så länge sedan. Och där lyssnade vi på Maria Kallas. Som ju inte var... Det var ju nästan inte... Man fick ju nästan inte lyssna på sån musik heller, va? Och så bjöd hon mig på saft och kex. Och när jag berättade det Eller det, hon berättade sen för, för mamma och pappa Att jag hade kommit och varit så rädd Men det var som att De förstod inte hur rädd jag var mm. Utan det var ju egentligen ganska bra Att jag, att jag liksom kom, ja, Att jag liksom blev påminn om Att det kunde vara så att Jesus kunde komma precis när som helst mm. Och jag tror att den här upplevelsen Inte, inte precis den här Men, men liknande väldigt många som går och, och bär på. Mm. Sen visade det sig då att mamma och pappa hade åkt ner till min bror. Han hade musikuppvisning eh, på sin skola eh, i stan då. Och, eh, de hade glömt att tala om för mig att de inte skulle vara hemma när jag kom hem. Mm. Mm. Så det ordnade upp sig så va? Mm. Men den känslan som jag hade då mm. den, den var väldigt, väldigt djup. Mm. Vilken eh, både fruktansvärd men också fin berättelse för på något sätt önskar jag att det är där vi kan landa med mm. den här texten till slut. Att den här tryggheten att vi behöver inte vara så oroliga och rädda för att vi tolkar ju ofta de här texterna som att tiden är snart inne mm. eller vi tolkar men den tolkningen som vi två i alla fall är vana vid att, mm. att höra mm. att tiden är snart inne vara beredd. Mm. Och just att då inte veta, tänk om jag inte kommer få följa med. Nej. Men den berättelsen som du berättar ger ju en, väld, en, en tänker jag, en sannare bild av Gud. Att eh, Tante Ebba, mm. att hon är Gud här och ja. öppnar. Kom, vi lyssnar på Maria Kallas så. Du vet nu när jag hör dig säga detta Jag blir alldeles rörd oh, vad fint. Ja, alltså det, det, ja, ja. Tante Ebba betyder så mycket och det, ja. hon, var ju, hon var ju så sund mm. eh, Och trots att hon ju satt i kyrkan Hon var ju väldigt trogen eh, kyrkobesökare också Men hon kunde ändå tror jag, hon, hon kunde liksom skilja på det som sades Och mm. hon kunde tolka själv mm. Mm. Och egentligen som jag har tänkt sen Under de här åren Det är ju länge sedan då men det är ju precis tvärtom. Mm. Det är ju liksom... Det, dagens rubrik är vaksamhet och väntan. Mm. Att man väntar. Mm. Det, det är en, en positiv väntan. Just det. Ja, precis. Ja. precis. Och, och, och kanske är det också idag är vi så vi är inte så vana att vänta eller hur? Nej. Vill vi köpa någonting så kan vi göra det direkt på avbetalning eller ta sms-lån eller vad det är. Eh, är det någonting vi inte vet och hur var det egentligen? Vem är den där gift med för att ta ett mm. exempel? Så kan vi bara ta upp våra telefoner och googla. Eh, det går väldigt snabbt snabbt, snabbt hela mm. tiden och då mm. kan det bli väldigt frustrerande också när man ser en sån här rubrik vaksamhet ja. och vänta. Vaksamhet, vad menas med vaksamhet mm. egentligen? Alltså jag tror, jag, jag har vänt på, på eller, så kanske man inte ska säga heller, men jag ser den här berättelsen på ett helt annat sätt nu. Mm. Eh, och eh, jag, jag läste en eh, dagens livsknista mm. av Annika Borg. Mm. I den här boken Dagboken. I, ja, precis. Mm. Ja. Och jag tycker den, den säger precis det som jag känner. Mm. Får, jag, får jag läsa Absolut. det? Absolut, mm. läs. En vis person sa en gång att människan förmår uppskatta sitt liv just eftersom hon vet att livet är ändligt. För de flesta av oss är det vårt livs första stora trauma när insikten smyger sig på oss någon gång i 6-7 års åldern. Livet är inte evigt. Någon dag kommer allt detta att ta slut. Precis som det finns en första dag i livet så finns det en sista. Det är själva förutsättningen för vår existens. Och livet går inte att leva på annat sätt. Så blir varje dag en fråga om vad vi gör av denna ändliga tid vi får oss till skänks. Det hela kompliceras av att vi aldrig i förväg vet hur lång tid vi har på oss. Det finns inget timglas där vi kan se sanden rinna undan. Det lyser ingen inre varningslampa när det börjar bli bråttom. Även om det vore väldigt behändigt om det var så. Istället är vår enda väg att leva i ständig beredskap mitt i vår vardag. Eller är det en ständig förväntan? En förväntan på något vi vet ska komma, men inte kan tidsbestämma mer precis än att det kommer när vi minst anar. Livet är ändligt, men du har idag. Mm. Jag tycker det är så fint. Mm. Mm. Mm. För det, det, ger, det, ger, det, det är istället så hoppfullt. Just det. Mm. Det blir inte det här hårda Var vaken, håll dig vaken Nej, Och passa dig precis mm. precis Var beredd, mm. ha gjort alla de här grejerna Innan utan mm. det enda du kan göra Är att bara vara idag ja. Ja. Och, och göra min dag Så fin som jag kan mm. Mm. Och liksom ha den inställningen mm. att, att, att, att Ja, att vara tacksam Jag har så mycket att vara tacksam för Och, och det är så lätt att liksom Glömma Saker som egentligen är vi tar det för självklart. Mm. Bara detta att vi kunde gå upp idag Och att vi sitter här mm. och kan prata med varandra. Ja, vi, vi ser precis. varandra och vi hör varandra. Och, och vi vill varandra väl. Och tänker man så och försöker man leva så, då mår man ju bra. Mm. Och då behöver man inte vara rädd. Mm. Ja, precis. Jag, jag tänker ofta, nu när du säger detta- så tänker jag ofta på när jag som gymnasiepräst ute i skolklasser- då eh, möter jag oftast elever som har en ganska svartvit bild av Gud. Gud är den som straffar oss och kastar oss i helvetet om vi inte har levt våra liv som Gud vill. Eller eh, räddar oss och vi kommer till himlen. Och därför gäller det hur du lever nu spelar roll då vad som händer sen. Och, och när man frågar vidare lite om detta så är det precis som att de tänker att du lever ditt liv här och nu. Bara för vad som kommer efter mm. det här livet. Och jag brukar svara att jag tänker helt tvärtom. Um, hur vi lever här och nu spelar ju roll här och nu. Hur jag bemöter en annan människa här och nu mm. idag spelar roll hur den människan mår här och nu idag. Om jag bemöter någon med ett leende och hejar glatt här utanför. Då blir den glad och känner då vad trevligt mm. någon såg mig. Mm. Men om jag däremot vräser till och, eller snäser till åt någon mm. och säger något otrevligt då kan ju hela dens dag bli förstörd och mm. den fortsätter att snäsa åt andra mm. och så um. Ja visst, alltså det blir ringa på vattnet mm. Vil vilken väg man än väljer eller vad man ska säga mm. Mm. för alltså, just detta om du ler mot en människa så mår du bra själv mm. eh, och den människan kanske ler tillbaka mm. och det blir någon sorts kontakt nu. Mm. Och det, jag tror att det är det, det. Det liv vi har, det har vi nu. Mm. Och, och om vi går till texten så är det ju egentligen. Kan det inte vara lite det som Jesus faktiskt säger här. Eh, fästa upp era kläder. Håll lamporna brinnande. Mm. Vad som tjänare som väntar på deras herre. Som ska komma hem från ett bröllop. Alltså på något sätt är de ju. Här och nu. Mm. Eh, det är inte alltså håll lamporna brinnande eh, nu liksom. det är ju inte sådär för, för sen eller jo i fade han kommer sen men, men på något sätt är det att ja, det, det viktiga är att göra det nu. Ja precis ja. precis de är ändå och, och sen kommer han och då ligger de till bord så mm. han ska passa upp dem. Ja. Det är ju glädje och högtid. Ja istället ja. för det här som man gick och var rädd för. Ja just det precis. Mm. Vad härligt. Ja. Tant Ebba fick eh, föra detta samtalet uh, hit också uh, uh. <laughs> att den öppnar famnen för om man också bläddrar i salmboken här och kollar jag kollade lite texten runt omkring um, jag läste lite i, i vilka vad hände före, vad hände efter också i, i Bibeln mm. eller i Lukas evangeliet men sen så bläddrar jag och ser, vad är det för saltarsalm vet du vilken det är jag tror, ja du ser det där eh uh, det är psalm 139 Ja, just det just Alltså, herre du ransakar mig och känner mig mm. om jag sitter eller står vet du det och så vidare eh, där vi också har du omger mig på alla sidor mm. jagar helt i din hand mm. Eh, mm. det är på något sätt också att var, gör det inga bekymmer som faktiskt också kommer strax efter den här texten vi läste mm. i Lukas evangeliet mm. så kommer texten om gör det inga bekymmer Nej. se på sparvarna de lever här mm. och nu ja, uh. ja visst ja. och jag, jag, det var, jag har hört någon, någon som har sagt jag vet inte var, var det kommer ifrån från början men jag tycker det är så fint hemligheten med nåden Mm. Alltså vi, ibland så kan vi känna oss som misslyckade och tycka att vi räckte inte till, vi gjorde fel. Och, och så är man rädd att ja, nu, har jag, ja, nu har jag gjort gudledsen eller hur mm, man nu ska mm, säga. Mm. Men hemligheten med nåden är att det är aldrig för sent. Det, det tycker jag också är så fint. Mm. för Har jag misslyckats, jag får börja om igen. Och har lärt mig någonting av att... När jag gjorde, när jag gjorde dåligt ifrån mig eller hur man ska säga. Mm. Så det är inte för sent. Nå, nåden finns där. Precis, mm. precis. Och jag, har, jag kommer kanske återkomma det några gånger under det här samtalet. Men jag har precis varit på en resa i Lutters fotspår. Mm. Och det är ett par saker som fastnade kvar vid mig. Det här att Luther säger att vi är båda rättfärdiga och syndare. Och vår guide där som pratade med stor entusiasm sa... Jag, för, för Gud, är ju allting klart vi behöver inte bekymra oss för Gud det är ju, liksom, och det är ju nåden där men det är ju redan, är ju redan fixat ja. men det är för andra människor där har vi då om man pratar om synden eller när, när, när vi misslyckas mm. så att ja, men vi får försöka igen och behandla andra som vi själva vill bli mm. behandlade och, mm. men för Gud är det ju redan, det är redan ja. klart ja. och det var rätt så skönt ja. och, och tänk är det det Luther menar med både rättfärdig och, och syndare ja. mm, kanske det ja att, och då blir det återigen här och nu, vad viktigt det livet är. Mm. Och när vi ändå är inne på detta, mm. så tänkte jag just apropå här och nu, precis när jag, när jag gick hit så slog det mig um, alltså han, han säger var beredda också ni till när ni minst väntade då kommer människosonen. Jag tänker verkligen att han pratar till dem där och då. Ja. Um, att men vi har på något sätt tagit de här texterna och tolkat till oss två tusen år senare. Vi har ett annat perspektiv och då tänker vi kanske alltså när då om Jesus kommer tillbaka, det är då vi mm. väntar oss. Mm. Men här, det här är första halvan av Lukas evangeliet. Han har bara ett par sidor innan, eller ett par kapitel innan har han sagt till sina lärjungar att de ska inte avslöja vem han är. Eh, eller Men de lärjungarna fattar inte riktigt Vem han är Nej. egentligen um, Och då tycker jag den ännu blir Att den här texten Att vi kanske har övertolkat den mm. Att tänka att den ska vara Något som komma skall ja. Utan den är faktiskt Där och då betyder den någonting Jag tror för just det också, jag, tror det också. Ja. Ja. Och just, just, jag är tillbaka till den här dagboken Ja där. absolut För det står dagens Luther då. <laughs> På tal om Luther Härligt mm. Eh, doktorns, och så står det inom parentes Lutters barn, stod vid bordet och såg med stora ögon På persikorna där Då sa han Den som vill se en bild av en som gläder sig i hoppet Har här en utmärkt tavla Ack att vi kunde se fram mot den yttersta dagen I ett så glatt hopp mm, Just det ah. Precis ah. Ja återigen det glada hoppet mm, anta Ebba som mm. står där med den öppna famnen och Maria mm. Kallas. Och Maria Kallas. Ja. <laughs> precis. Han bjöd säkert på saft och bullar också. Ja, det gjorde ja, hon. Också. Jag visste ju ja, om det. Ja. Ja. ja. Och, ja precis. För, och också om vi fast stannar kvar vid Luther. så apropos ähm, apropå det här så och allting nu vi har pratat om när, när vi började ju det svåra mörka skrämselpropaganda nästan ju för att ha, jag antar att det var ett sätt att ha kontroll över ja. människor. Um, ja, så som det brukar vara. När mm. man vill ha kontroll så skrämmer man människor. Mm. Men då var det en tavla vi var inne i. Eller en kyrka vi var inne i. Där var det en altartavla. Och då var det längst ner på den altartavlan. Så för det första var den här altartavlan. Även om det var eh, sista måltiden och och eh, målning där Jesus var med så var den ändå målad i då, alltså i nutid för den som målade mm. tavlan, om mm. du förstår vad jag menar mm. Mm. där satt Luther som en av lärjungarna och andra av de här gubbarna som mm. <laughs> levde då och kläderna de hade på sig var ju eh, ja men hela, hela Alta tavlan var anpassad efter den tiden den som tavlan målades mm längst ner så var det en bild på en, till vänster var det en folksamling i mitten hängde Jesus på korset till höger så står Luther, han står på en liten balkong han har Bibeln framför sig han håller fingrar på Bibeln och sen pekar han på Jesus och lite var, tanken med den tavlan är att, att det är liksom inte skriften texten som är målet utan bara ett medel att nå Kristus ja. och att Kristus var den som var mellan Luther och människorna mm. inte att Luther stod mellan människorna och Kristus Nej. och det tänker jag att vi, både du och jag har varit med om att människornas de pastorerna vi har mött som har använt de här texterna som skrämsel, de har stått i vägen, mm. för det är deras egna behov mm. och deras kontrollbehov på sina få ja. <laughs> som har stått i vägen för Kristus där ja. Um, ja. för det är ju ingen dömande Gud som jag tänker att tvärtom. vi tror på ja, ja. tvärtom ja, ja. ja, nej visst och, och det, det, jag tycker det är så jag tycker det är så befriande med det du säger. Mm. Jag tycker det, det känns så bra. <laughs> För det känns så i mig också. Ja. Och det, det är det jag tycker vi ska berätta om. Ja. Och ge människor hopp ja. och förväntan. Absolut. absolut. Att man, och det här att, att, att lita, vila i, vila i nåden. Mm. Ingen av oss är ju fullkomlig. Vi, vi gör ju fel och. och mer eller mindre varje dag mm. men ändå att, att det, det är inte för sent mm. Precis att tänka att det är ju otroligt en otro, otrolig börda att vi tänker att aha, nu, har vi, nu har, är Gud arg på oss igen för att nu gjorde vi fel igen mm. då blir ju den, det är en väldigt tung börda ja. än att vi istället då vänder på det att nåden är alltid där mm. och Gud vi ändå klara, för gud är ändå allting klart ja, ja, och nu, nu kommer jag tänka på gud för dig allting klart, allt det dolda uppenbart, just det, den, den salmen, salmen. Ja. mörkret är i mörkt för dig och i dunklet ser Se, du just mig, just det ja, den är jättefin ja, den säger ju ganska mycket ja. om det här ja. Ja. du börjar presentera dig som äh, att du har jobbat mycket med, med skurt kan mm. vi säga att du är skurtmamma? ja, äh, de säger det de säger det och då tyckte jag också att det kunde vara spännande här. Anledningen till att det kunde vara kul att prata med dig kring de här texterna var också då barnperspektivet. Mm. Hur pratar man om det här jobbiga, svåra som faktiskt finns i Bibeln som vi möter i den här texten till en början? Nu har vi ju mm. vänt på begreppen. Mm. Men hur, hur för, för barn sitter ju säkert med ja. i gudstjänsten. Ja, det gjorde ju både du och jag. Det gjorde både vi, ja. Ja. ja. ja. ja. Ja, nej, alltså. Man, ja, jag tycker att, att barn tar till sig saker väldigt mycket. Mm. Och det var ju det vi gjorde. Verkligen? Ja, och därför så tror jag att det, det är så viktigt om man nu ska prata om de här sakerna till barn att man är väldigt noga med att inte skrämmas utan att, att, att, att formulera sig på ett sätt så att de känner. En glädje och en, en trygghet. Mm. Det finns Vi sjöng en sång då på den tiden. Eh, Jesus lilla lamm jag är. På sin axel han mig bär. Och sen minns jag inte mer. Men, men överberge och djupa dalar. Hem, hem till himlens ljusa salar. salar. Just det. Ja. <laughs> ja. Och just den här bilden då. Att Jesus går och bär på, på barnet. Eh, och man, det finns ju sådana här tavlor som hängde mycket. Mm i hemmen då, med, där barn gick på spångar över djup och sånt här och så såg man Jesus vara med och, och liksom höll och änglar och ja, det var fina, mm. positiva bilder, att de behövde inte vara rädda. Mm. Och, och det, var, det var ju väldigt fina tavlor egentligen, som, som gav trygghet säkert. Mm. Jag behöver inte vara rädd. Och just det här att, att ha bilden att man får ligga i Jesu famn och känna sig trygg, det tror jag, det, det mår ett barn bra av, mm. för det vet man ju hur, när barn är ledsna. och även annars också, vad, vad bra de mår när man kramas mm. och, och de och vuxna får ligga i famn. Också. Ja, vuxna också. Ja. Mm. Mm. Ja. ja, precis. Så jag tror att, att just, just att berätta om tryggheten. Och Jesus kärlek. Att han älskar en. Mm. Eh, och det, det, det tror jag det är jätteviktigt. Eh, att få barn att känna. Och inte det här att passa dig. Mm. Precis, för att tyvärr så finns, vi kan tänka ja, men idag så pratar man väl inte på det sättet kring de här texterna, eller idag ska man väl inte barn med det, men, men det görs, och jag har ja. mött dig i skolklasser också, jag mm. berättade för dig precis här innan om en elev en gång, när jag började prata om bibeltolkning och han gick emot mig och sa nej, bibeln tolkar sig själv och jag försökte så här att, ja men tänk om vi ser en film tillsammans, eller här i klassen, vi ser en film, så Vissa uppfattar den som en väldigt bra film som ger den någonting. Och vissa tycker att nej, det var den sämsta film de sett. Och en del är likgiltiga kring det. En del kommer inte ens under den lektionen för de vet att den här filmen är inte jag intresserad av ändå. Även om jag inte har sett den så vet jag ju vad den handlar om. Och sånt bryr jag mig inte om. Och han blev... Och på samma sätt tänkte jag att det är också med, med tron och bibeln. Men då blev han så upprörd och gick ut ur klassrummet. Och så kom han tillbaka sen och bad om ursäkt. Och då visade det sig att han, han, lev, han levde i den yttersta tiden. Han hör mm. hela tiden akter för falska profeter mm. var vaksamma och jag blev då en falsk profet mm. som sa detta. Och, och vi var några lärare där och, och vi pratade med honom och det var hemskt att, att se just den här rädslan mm. som han bar på. Mm. Så ja. Du, jo, men vi, alltså, du säger det här med film. Jag har för inte så länge sedan så var jag på nu har jag glömt vad den heter men det, det är Meryl Streep och Hugh Grant mm, just det, den här opera. hon som sjunger, ja, mm. hon, hon, hon ingen tycker att hon kan men hon, mm. hon, hon älskar att sjunga mm. och då hade människor sagt till mig att, att den ska du gå på för du får skratta du vet alltså mm. jag skrattade så jag nästan kiknade var det någon som sa mm. och så gick jag på den och vet du att det skrattet tyckte jag fastnade i halsen mm. Därför att det, som, det som berörde mig i filmen det var den här fina, den här fina ömheten eh, som han, mannen, visade till henne. Mm. Han visste ju också att hon inte kunde sjunga. Mm. Eh, och han försökte ju skydda henne för att hon, hon blev ju bespottad och de skrattade åt henne och så här. Men ändå så han visste att det betydde så mycket för henne att få sjunga. Så han, han stöttade henne i alla fall. Mm. Har du sett filmen? Nej, jag vill gärna se den. Ja, du, ja, jag den var så fin. Ja, ja. Det var det som berörde mig. Just Inte det. att hon sjöng falskt. Hon gjorde ju så gott hon kunde. Ja, ja. just det. Ja. Återigen lite tillbaka till Tantebba ja. där. Ja. Att, ja. ja, vi gör så gott vi kan. Ja. Det får kanske bli sista orden. Mm. Säkert... Var fort det gick. Fort det gick. <laughs> Och eh, massa grejer här som... Eh, som jag har skrivit upp massa frågor men det tänker jag att de som lyssnar alla era frågor som ni har de får ni bara med er till vidare samtal kring detta och frågor som kanske det här samtalet har väckt mm. så slutar vi där ja, tack så mycket Ingemar tack själv